Ell personal és un, un orgull, clar, no, no puc amagar que sí, sí, que em, em fa moltíssima il·lusió. Doncs és un reconeixement molt gran que gent que no et coneix de res i que jo no tenia cap vincle amb ells d'altres coneguts en comú i res, em diguin no, no, que volem que tu ens facis el curs. Jo ja feia temps que tenia en ment fer cursos de restauració, però professionals, per, sí, per gent sí. que ja en sap. Ara em surt l'oportunitat de, de posar-m'hi de ple i bueno, veig que sí, que, que se m'obren moltes portes i em fa molta il·lusió.